Csak ugyan király szólt hozzám, annyi szent, hogy amikor rájön a bolondja, úgy men villámlik, akár egy igazi király. Hol tanulhatta ezt? Lám, milyen boldogan írka firkál értelmetlen ákombákomokat. Latinnak, görögnek képzelvén őket. És ha csak ki nem találok valami fortéit, kénytelen leszek úgy tenni, mintha elindulnék ezzel a hóbortos küldetéssel.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 Aztán leült, intett Maysnak, hogy üljön le ő is. Ezzel az egyszerű mozdulattal a régi Pajtás viszonyfelújítását hárította el magától, és máskból idegent és vendéget csinált. Ez a meghökkentően rideg viselkedés emberünket annyira meglepte, hogy egy pillanatig maga is gondolkodóba esett, vajon valóban az-e, akinek tartja magát. És edit megszólalt. Uram, azért jöttem, hogy figyelmeztesselek. Az őrülteket ugyan nem lehet álmaikból felrezzenteni, de talán arra rávehetlek, hogy ne vesztedbe. be. Én elhiszem, hogy álmod a való igazsága te szemedben, és ebben nem vagy hívás, de nem maradj itt egy percig sem tovább, ez a hely csupa veszedelem. Majd erősen máj szemek közé nézett, és jelentőség teljesen így folytatta. Annál is inkább...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 küszöm. Ezt már ember fel nem foghatja. Menekülj! Miért vesztegeted az időt? Menj az életed! Ebben a pillanatban poroszlók rontottak be a terembe, és heves dulakodás kezdődött. De hendon hamarosan legyűrték, és elvonszolták. Elfogták a királyt is. Mindkettőjüket megkötözték, s vitték a börtönbe.